Ya Muallim İbrahim, öyrətmə bizə. Ya Fahim Süleyman, başa düşdür bizə. Allahummu allimnə ma yənfa'unə və Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Va Taala'nın nemətinə görə şükr etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allahın verdiği nemətə görə şükür edərsə, Allah Subhanahu Va Taala ona olan nemətini daha da artırar. Və eyni zamanda qulu bilməlidir ki, o nemətlərin e, əvəzini Yəni, onun e, itirdiyi andan sonra insan dərk eləyir ki, o neymət də onun üzərini necə böyük bir neymət idi. Ona görə o neymətlər itməmişdən o neymətlərə istifadə etmək, ona lazım da şükür etmək lazımdır ki, Allah əsmaq da bizə olan neymətini daha da atırsın. Və həmsinin də bugünkü bu neymətlərdən biri də həm də olsun Allah ki, əminəmansıq neymətidir, hansı ki, biz bunun sayəsində biz e, elmi öyrənirik, öyrəndiyimizi tətbiq eləyə bilirik və öyrəndiyimizi bilməyənlərə öyrənib çatdıra bilirik. Və Allah subhantı hala bunun səbəbi olan evi-ev əhlini hefsə eləsin, onları malına mülkən bərəkət versin. Allah subhantı hala e, bu e, bərəkəti daha da artırsın və daha da səmrəli faydalı eləsin və bizi də eşidib faydanla gənəsin. Və biz e, kesən dəstərdə İmam Buxar Rəhməhlanın e, səhi kitabının e, 16-cı babını bitirdik və o bab Məli, həya imanlandır babıdır. Bu, indi, inşallah, biz 17-ci babdayıq və müəllif İmam Buxar Rəhmələ buyurur ki, Fə intə bu aqa mussalətə və atu zəkə fəxallu səbiləhum Məli, bu bölməni belə bir ay ilə gətirib ki, əgər onlar tövbə etsələr və namaz qılsalar və oruç dutsalar, namaz qılsalar və zəkət versələr, artıq onların e, yəni, tərk eləyən, yəni, onların döyüşü tərk eləyən. Və müəllif e, bu bölmədə, bu ayəni gətirməkdə düz e, şəhrisi İbn-Həzər Rəxmalı qeyd edir ki, həmən ayənin şəhri məhz e, müəllifin gətirdiyi, yəni hədisdə, yəni, hədisdən həmən ayəni açıqlayıb. Və müəllif burada qeyd edir ki, əgər onlar tövbə etsələr, və namaz qılsalar və zəkat versələr və e, təfsislər qeyd edir ki, burada iki dənə əsas əməl qeyd olunur, namaz bir də zəkat və deyir, başqa əməllər niyə görə qeyd olunmur və bəzələr qeyd edir ki, çünki bu nazir olan vaxtı, yəni e, ola bilərdir ki, başqa əməllər fərz olmayıb və bəzələr qeyd edir ki, çünki bu iki əməl e, bütün həm bədəni, həm də malla olan ibadəti şamil edir Yəni, e, elə bir e, bədənlə olan ibadətlər e, namaza aiddir və e, mal ilə olan ibadətlərsə, yəni zəkət adlərinin. Bu iki ibadət hamısının özündə, yəni şamil eləyir. Və sonra e, həmisində Allah spontala onların e, yəni, tövbəsini e, təhcə tövbə ilə kifayətləmir və eyni zamanda deyir ki, əgər tövbə edib, yəni o tövbəni öz əməllərində yəni göstərsində. Çünki kimsə elə belə e, İslam diyarında və yaxud da ki e, müsəlmanlar hücum eləyən vaxtı, kafir dövlətdən e, cihad vaxtı, yəni elə belə tövbə dedir və yaxud da ki kəlmək ədəd İslam'a gəldi, ondan qəbul olunur. Ancaq sonra isə İslamın əhkamları ona ərzə olunur və sonra isə onun buna olan cavabı gözlənir. O əməl edir yoxsa əməl etmir. Əgər əməl edirsə o artıq tam müslümanlar da onlar yox əgər əməl etməsə, yəni təkcə e, kəlmə şihadəti deyil. E, sonra o əməllərdən yüz döndərsə, ondan sonra artıq onu İslam şəriəti ilə o mühakimə olunur. Yəni onun başqa əməlləri müqabilində. Və Allah Taala da bu ayədə qeyd edir ki, əgər onlar tövbə edib namaz qılıb və zəkat verilsələr artıq onların, yəni e, yolunu tərk edən yəni, onları e, onlarla döyüşməyin, onları yəni buraxın, yəni keçin artıq onlar e, müslüman, yəni toplumdandılar. Sonra müəllif e, bu e, hədisin e, ayən arxasında isə İbnə Məradiyəllahın hədisini gətirir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, "Ümürtən uqatilən nəs, hətta yəşhədu an la ilaha illallah və anna Muhammədən rasulullah və yüqimussalə və yütuzzəka, fəizə fa'lu zəlik əsəmə min nidməihim və əmvəlim illə bihaqqil Yəni müəllif e, qeyd etdiyimiz kimi, e, ayəni həmen hədisən açılır. Yəni, deyir, onların tövbəsi nədir? Onların tövbəsi odur ki, bizə ayda buyurduğu kimi, lə Ləhlə Allah, Muhammedən, Rasulullah kəlmə-i şadətini gətirib, namaz qılıb, zəkət versinlər. Əgər bunları etsələr, artıq onlar məndən canlılarının mallarını e, qorumuş olar, yəni ismətləmiş olar, yəni onların e, qanları, malları artıq haram sayılır. Və sonra buyurur ki, yalnız İslam haqqından başqa, yəni, Əlbəttə bir insan e, İslama daxil oldusa, kəlmə şahidət deyib İslama daxil olsa, artıq onun e, canı, malı, mülkü o biri müsəlmanların canı, malı, mülkünün bərabərliyindədir. Yəni toxunulmazdır. Bir sözlə toxunulmazdır. Və sonra isə, yəni hamımız bilirik ki, e, kəlmə şahidət deməklə İslam insan İslama daxil olur. Və ancaq o yani ləfsən zahirən işlədi, ləfsi zahirən işləyətdikə görə, kəlimə-i şəhər tələfiz elədiyinə görə, o artıq islama daxil olur və o, müsəlma kimi tərk olunur. Aydındır. Və Bəziləri bu kəlmi işadəti qəb deyənlərdən deyirlər ki, onu namaz qılmasa da olar, artıq müsəlmandır, cənnətdidir və, və s. O artıq onu tələfiz elib, nəyə, nəyib, o aidin məsələdir. O barədə hədislər var, kifayət qədər hədislər var, bu, bir tərəfdə kifayət qədər hədislər var. Ancaq əhl-i sünnənin mənhəci metodudur ki, hər bir məsələdə bütün varid olan məlumatları, hədisləri, ailəri toplasınlar və Həmçində o hədislərin o baş vermə hallarını nəzərə alsınlar və bütün bunları cəm edəndən sonra artıq bizə həmən insanın və yaxud da həmən məsələ barədə bizə artıq məsələ aydın olur. Ancaq yox, bir rivayət götürək deyək, yox, bu hədislə bu cür gəlib və başqası için xeyr mən onu qəbul edirəm, bunu qəbul edirəm. Əslində, bu da səhidir və bu da səhidir və biz çalışmalıyız ki, o məsələdə o bütün ıı, rivayətləri, baş vermiş rivayətləri, hadisələri, qıssaları cəm eləyək və ondan sonra onu təhlil eləyəndən sonra biz ortaya artıq haqqı Allahın izni ilə çıxartmaq müvəfəq olacaq. Ancaq yox, birimiz o sözü götürək, birimiz bu sözü götürək, birimiz onu deyək, birimiz bunu deyək, belə axıra kimdə belə davam eləyir. Və bir, bir, hərə bir tərəfi, biri murci əlidə ittiham eləyəcək, biri onun başqa e, mən həccə firqədə olduğunu ittiham yəni, eləyəcək. Və əslində, o ki, qaldı bu namazın tərkib arəsində Allahın izni ilə yəqin ki, yaxın vaxtların birində o barədə geniş bir mövzu yəni, olacaq. Yəni, bir dərsimiz Allahın izni o məsələyə həssiz edəcəyik. Çünki E, bu cür məsələ artıq demək olar ki, bizdə e, böyük bir ixtilaflı məsələyə gəlib çıxır və e, görürsən ki, kimsə deyir ki, e, onun ləylələ demək kifayət edir, namaz qılması olar, o, büsəkdir, yox, o, kəlmək, ə.sələb, siz min dəfə deyirsən, qəbul deyir, hətta namaz qılana qədər və yəxə və s. Yəni, ona görə görürsən, biri buna deyir murcə, biri buna deyir təkvihçi, biri deyir və yəxə və s. Və bu məsələləri inşallah yəqin ki, yaxın vaxtların birində, yəni geniş, yəni bir də sağlanacaq bu məsələdə həss eləyərik və orada varid olan hədisləri, rivayətləri və onun e, görə kafir görənləri və görməyənlərin dəlillərin gətirərik və Allahın izni ilə inşallah e, bir çox məsələləri e, ortaya çıxarmış olaraq. Və e, müəllif burada bu hədisi gətirəndə isə buyurur ki, E, Peyğəmbərsəm dedi ki, umirtən uqatilənlə, mən əmr olmuşam ki, insanlarla döyüşüm. Yəni, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləmin döyüşü, bugünkü qərb, e, yəni kafir müstəşriqlərin, qərb əhlin dediyi kimi, İslam dininə, terror dini, qırğın, davadini deyil. Burada bu məsələ deyil. Burada sadəcə onlarla e, mücadilə aparmaq, yeri gələndə həmsində savaş etmək, cihad etmək. Nə üçün? Onların maldına gözmüşüb, onların ey, qadınlarına gözmüşüb, mülkülə nəyə gözmüşüb onların? Heçsən bircək şeyə görə, hətta yaşyəb əllə, iləh-ilələ varinə -lə, Muhammədən Rasulallah. Niyə görə? Çünki işadət versinlər ki, Allahdan başqaq ibadil layiq məbudu yoxdur və Məhəmməd Peyğambə səhəsindən onun qulu və elçidir və İslamın da, O, qeyri-müsəlmanlarla savaşın da məhz səbəbi budur. Çünki obri dinlərdən fərqli olaraq Məhəmməd Peyğəmbər s.a.v.in gətirdiyin bütün ümmət üçündür, bütün bəşəriyyət üçündür, bütün insanlar üçündür. Və bu baxımdan bütün dünyada olan insanlar Peyğəmbər s.a.v.in ümmətindən sayılır. Ancaq o ümmət iki hissəyə bölülür. Ümmətü dəvə, ümmətü ləcəbə. Yəni, Peyğambəl s.ə.v-in dəvət ümməti ora aiddir. Həm Krişnayid, həm Yahudi, həm Hristayin. Hər bir kəs. Bütün dünyada yaşayan bəşəriyyət. İkinci ümməti isə, xas ümməti isə, məhz Peyğambəl s.ə.v-in çağırışına, dəvətlə cavab verən kimlərdir? Şəxslərdir. Və bu baxımdan, Allah Subhanahu taala əmr edib öz peyğəmbərinə ki, insanlarla savaş etsin. Və burada bu muqatilə demək, e, muqatilə, yəni uqatil sözü, o qətl sözü demək deyil. Çünki bəziləri bundan istifadə edir və ya hətta bunu e, belə qəbul edirlər ki, burada öldürməkdir. Amma burada öldürmək deyil, burada nədir? Burada mücadilə etmək, yəni qarşılıqlı dalaşmaq. Və bu dalaşmaq qılıncanla da ola bilər, bu sözləndə ola bilər və bir çox e, yollarla da ola bilər. Və zamanda eyni <Gülüyor> zamanda İbn-Həcər rəhməhullah eəə E, bu hədisin yəni şərhində qeyd edilir ki, o kəslər ki, bundan dəlil götürürlər ki, yəni insanları öldürməyinə ləyəla e, deyənə qədər öldürmək lazımdır, amma İbindeyə görə iyidir onlara e, cavab qaytarır ki, burada əslında e, hədis onların ölümünə dəlalet etmir. Çünki öldürmək və döyüşmək ayrı-ayrı sözdür. Biri qatil idi, biri isə uqatildi və onlar ikisi ayrı-ayrı yəni mənanı daşıyır. Yəni o sözlər ayrı-ayrı mənanı daşıyına görə Bu sözü, o qatıl sözünün qətıl sözünə, öldürmək sözünə, yəni e, birbaşa e, bir nisbət eləmək olmaz. Və yəni zamanda İmam Şafii Rəhməl da buyuruyor ki, yəni e, qıtəl ilə sözü bir söz demək döyür. Yəni döyüşmək və öldürmək bir söz demək deyil. Bu sözün özündən də görünür ki, bunlar iki ayrı-ayrı, yəni mənanı, yəni daşıyırlar. Və eyni zamanda müəllif burada buyuruyor ki, Hətta yaşadu ənlə iləhə ilə illallah dil şadət etsinlər ki Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və burada e, peyğəmbər sallalləm demir Allahdan başqa Allah yoxdur. Allahdan başqa öldürən yoxdur, Allahdan başqa dirildən yoxdur. Çünki bu məsələni hətta müşrik ərəblər belə etiqad edirdilər. Bu, yəni təvhiddən rububiyyə qismi idi ki, onu onlar etiqaf edirdilər və etiraf edirdilər və tələffüz edirdilər. Nə edir deyəcək Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki, "Ey Məhəmməd, onlardan sorsan ki, yeri göyü kim yaradı? Nə deyəcəklər?" Ləyqulən Allah deyəcəklər Allah. Yəni bu məsələdə ixtilaf olmayıb, ixtilaf əsas məsələdə məs E, ibadət, yəni tevhidində olub ki, həmən e, ibadəti Allahdan başqasına yönətdiyilərinə görə. Aydın, necə ki, bugünkü zamanda görürsən, e, özlərinə, İslama nisbət edən şəxslər e, Allah deyirlər, bəlkə mələyələr tələfüz edirlər, Allah bilir, amma deyirlər ki, e, daha doğrusu demirlər, edirlər. Yəni, Allahdan başqasına dua edirlər, Allahdan başqasına qurban kəsirlər. Allahdan başqasından sığınırlar. Allahdan başqasından övlad istəyir, ruzi istəyir, vəriq və s. və deyəndə də, deyəndə də və etiqadlarına, etiqadlarına görə də hər iki bəzi halda Hər iki tayfa ayrı-ayrı rəydə olur. Və bəziləri deyir ki, biz ona ibadət edirik səbəb kimi, və bəziləri deyir ki, bu Allah'a yaxındır və bəziləri deyir ki, ə, yəni bu özü verəndir və bəsər bütün bunlar hamısı şirkdir və o da onlar da yəni şirk ehlidir ki, bunu yəni unutmaq yanı yəni, lazım, yəni deyil. Və bilmək lazımdır ki, məhz İslamın ə, əsas hədəfi o kəlime şahadətin həqiqi mənasını insanlara çatdırmaqdır. Yəni, insanlar elə təhsil eləyələ deyib, əlgeli pirdən, qəbirdən, ağızdan istəyəcək eləsə, onda nə fəddəsi o eləyələ kəlməsinin? Əgər onlar iləhə ilə Allah işlərib, gelib ruhuzunu hansısa bir e, ibadət eləməyən mündar bir qadından və ya da bir kişidən özünə vergi verilən, nə bilim, nə, nə verilənlərdən istəyəcəklərsə, onda harada qalda o iləhə iləhə ilə Allah mənası aydındır? Hətta onlar onu yüz dəvə gündə təkrar etsələr də, hətta yüz dəvə desələr də belə, onlar bir tərəfdədir, İslamdan da hansı tərəfdədir, İslam başqa bir tərəfdədir. Aydındır. Çünki o cür halda o insanların zahiri əməllərinə görə onlar, yəni şirk əhli sayılırlar. Aydındır. Və bunu unutmaq lazım deyil ki, onların o zahiri əməllərinə görə, zahiri əməllərinə görə, hətta onlar 100 zəfəd də ələ ilə olan desələ, onların heç bir fayda vermir. Çünki onlar ilə ilə olan mənasının həqiqi mənasını Onun arxasında diyanan mənanı dərk etməyiblər. Və eyni zamanda müəllif buyurur ki, "Wa anna Muhammədən rasulullah və Məhəmməd Allahın elçisidir və bir vaxta gəlmiş qulu və elçidir" və hər bir halda müəllif bu hədisin, yəni bu hissəsini o, tövbə edib namaz qılıb, zəkat verənlərin e, ayəsini, yəni açıqlayır ki, yəni onların tövbəsi nədir? Onların tövbəsi e, tövbə edib İslamə gəlmək, kəlmək şəhadəti demək və kəlmək şəhadətin tələb etdiyi əməlləri yerinə yəni getirmək. Aydındır. Sonra müəllif buyurur ki, namazı əda etsinlər, namazı yerinə etsinlər, namazı iqam etsinlər. Yəni, namazın şərtləri ilə, rukunları ilə, vacibləri ilə, sünnələri ilə vacib olunmuş vədələr, e, vaxtlarında yəni, yerinə etsinlər və burada da bir mənalıq olaraq fərz namazlarıdır və eyni zamanda burada namazdan hər hansısa bir hissə yox bütünlük ilə namaz yəni, tələb olur necə ki, biz iman məsələsindən qeyd elədik ki imanın lügati mənası əgər təsdiqdirsə islahi mənası isə Sözdən, feyildən və qəlbin etiqadından birləşmiş bir əməl forması. Yəni, onlar üçü bir-birindən ayrılmaz və üçü bir yerdə həqiqi imanı təşkildir. Və namaz o cür. Necə ki, mənası, salə sözünün lügəti mənası duadırsa, ancaq bu hədisə tələb olunan onun lügəti mənası yox, məhz şəriyyətdə şəri onun şəri mənası nəzərdir. Yəni, Allah subhanətə alanın Peyğəmbər əmr etdiyi bu e, namaz salə, O, şəriətin e, həyqiliyində mənana daşıyır. Yəni, müəyyən feillərdən, hərəkətlərdən, sözlərdən ibarət olan ibadət, yəni formasıdır. Bu e, hədis eyni zamanda bir çoxlarına rədd ola bilər ki, kimlər ki, deyir ki, namaz necə qılırsan qıl, fərqi yoxdur, tək qəlbün Allahla olsun. Bu hədis onlara rədddir. Çünki burada tələb olunan namaz, Yəni, əs-salə, bizim dilimizdə onu, yəni, namaz deyirik, o, hər hansısa bir insanın təsəvvür ediyi namaz forması deyil. O, məhz Allah Subhantan Öz Peyğəmbərinə öyrətdiyi namaz formasıdır ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bunu minbərə durdu və dedi, məni necə namaz qılıramısa elə də qılın. Yəni, Şəki odur ki, Peyğambə Sələm orada möhür qoymamışdı qabağına, Peyğambə Sələm orada əlaçıq döyüldü və s. Çünki bu hədisi Peyğambə Sələmin namazını təsvir edən, vəzif edən sahibələrin heç birində Peyğambə Sələmin qabağına möhür qoyduğu və yaxud da əlini aşağı yandan sallığı forma varid olmayıb. Aydındır və bu da birbaşa dəlildir ki, heç kim namazı o cür deyə bilməz ki, necə qılırsan qıl, tək ki, qəlbin Allah bağlı olsun. Çünki kimsə bunu bu cür deyibsə, eytiqat edirsə, onda belə çıxı kimsə əgər istəsə, most, yarım, namaz qıla bilər, yoxsa yox. Qıla bilər, o insanları rəyinə görə hə, kimsə məsədən rulda oturub qılacaq. Demə içəsasəl qəlbinə Allahın olsun, qəlləsiz qəlbi Allahlandır. Amma rulla oyunu oynayaqlacaq. Biri məsələn kravatının altında namaz qılacaq. Biri məsəl üçün uzanarsa, biri böyürsə, biri arxası isə. Yəni bu heç nə məntiqə uyğun deyil. Demək ki, kim necə tər qılır, qılsın, təki qəlibi alanıb olsun. Yəni bu düzgün şeydir. deyil. Və ya da ki, necə qılırsan, qıl onun səni Allah üçün qılısan. Yəni əgər olursa olsun, onunsa Allah üçün. Sonda belə peyğəmbər faydası var idi. Elə Allah Cəbrayil əmr eliyərdi. Gündə nazil olan ailələr aparıb da Kəbənin qapısına vuralar, hamı oxuya hidayət olardı. Məs Allah Subhanahu taala peyğəmbərə göndərmə hikməti budur ki, biz səni yeni elçi göndərdik ki, sən onlara nazil olanı onlara başalasan. Peyğəmbərə göndərişin əsas hədəfi budur. Aydındır. Amma ki, ki, yox, necə qılırsan qıl, təki Allaha qıl. O, aydın məsələdir, bütün ibadətlərin sonu Allahadır. Yəni, həqiqə ibadətlər Allah subhanətə haləsindir. Amma, Bunu diyen insan necə qılırsan qıl, nə qılırsan qıl, o heç də o demək deyil ki, o ibadətlər Allah subhanət hala onu qəbul edir. Çünki Allah subhanət hala ibadətləri iki şərtlə qəbul edir. Birinci, olmalıdır sırf Allah subhanət hala rizasına, yəni Allah üçün ixlasla, ikinci də göndərdiyi elçinin elədiyi kimi, yəni Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu və səlləmin elədiyi kimi. Əks halda isə kimsə dostunun, qardaşının, atasının, əmrisinin və yaxud da prezidentinin kiminsə namazını qılırsa, o kimi qılırsa, o namaz elə e, qiyamət üçün onun üzünə yəni vırılacaq. Yəni o əməli ondan qəbul olmayacaq, hətta Peyğəmbər s.ə.v. E, əməli müvafiq olmayana qədər. Və sonra müəllif buyurur ki, və yotuz zəkə və deyib zəkət, yəni versinlər. Yəni, qeyd olundu kimi, ayədə də qeyd olundu kimi namaz qılıb və zəkət versin. Və qeyd etdiyimiz kimi zəkət malla olan ibadət, yəni formasıdır, amma namaz isə bədənlə olan, yəni ibadət, yəni forması Və bəzi şəhslər qeyd edir ki, burada çox vaxtı namaz zəkətlə edilir gəlir və əsas məqsədi də əsas da deyir, hədəflər də odur ki, biri Allahın haqqıdır, biri də kimin haqqıdır? Qulun haqqıdır. Çünki Əh. namaz birbaşı olaraq Əh. Allahın haqqıdır. Ancaq zəkat isə kimin haqqıdır? Kasiblərin, kasıb qulların. Ona görə peyğəmbər əsas buyurur ki, "Yukhaddu min aghniyihim və yuraddu ila fuqarahim." Deyir, onların varlıqlarından götürülür və kimə verilir? Kasiblərinə. Və bu hədis Ona, o kəslərə rəddir ki, kimlər ki, varını dövlətini bir dövlətdə qazanıb zəkadı, başqa dövlətdə nə ilər? Çıxarırlar. Yalnız və yalnız o halda edə bilərlər ki, əgər pul qazandığı dövlət kafir əhli olsa. Məsələn, tutam ki, gedir Ukraynada, başqa-başqa kafir dövlətdə, Rusiyada, orada-burada pul qazanırlar və orada zəkadı çatmağa kəsir müsəlman yoxdur. O zaman zəkadı nə bilərlər? nəqli edə bilərlər yaşadı, ə, başqa müsəlman dövlətinə. Əgər bir müsəlman dövlətində yaşayır və orada o sərmayenə, malı mülkü orada qazanırsa və onun zəkatını başqa o qəş, müsəlmanlara deyil və başqa kəsib dövlətdə yaşayan kəsib müsəlmanlara verirsə, bu həmən orada yaşayan kəsibların haqqı nəyini yiyir? Tapdamış olur. Onların haqqını ödəməmiş olur. Aydındır. Çünki ə, o bir yerin müsəlmanları çoxalırsa Allah üsmələ orada kəsiblarla varlıların arasında bərabərlik yaranır. Yəni necə bərabər yanır? Müsəlmanlar çoxaldığıca varlı təbiqədə çoxalır və kəsib təbiqədə çoxalır. Və hər dəvə həmən varlılar öz zəkatlarını həmən orada yaşayan kəsiblara verdiyi zaman artıq o varlı-kəsib məsələsini onur, tarazlaşır, bərabərləşir. Aydındır. Ancaq o va, əgər bir dövlətdə ki, e, müsəlmanların e, kasıbları daha izhar olurlarsa, daha çox bilirlərsə, deməli, orada yaşayan varlar ya zəkatların düzgün çatmırlar, ya da düzgün çarıb düzgün bölüşdürmürlər. Ya o camiata arasında düzgün bölüşdürə bilmir, ya da ki, başqa ilə nəqləyirlər və hər bir halda yəni, bu cür bərabərsiz olanda olmayan da həmən yerdə yaşayan kasıbların haqqı bir mənalı olaraq, yəni tapdaların çünki hədislər qeyd etdiyimiz üçün Peyğəməlisəm deyir ki, onların varlarından götürülür və kasıblarına, yəni paylanılır. Yəni, həmən yerdə yaşayan varlardan götürülür və orada yaşayan kasıblar da, yəni paylanılır. Və e, sonra Peyğəməlisəm buyurur ki, Fə idə fəalu zəlikə asam minni dməəhum və ammaləhum Əgər də, bunu etsələr, yəni namaz qılsalar, əslaflə, kəlmə-i şadət desələr, Allahın təhkiliyinə, ibadətin yalnız ona e, nisbət olduğunu iddia etsələr, tələfiz etsələr, eytiqat ediləsələr, eytiqat etsələr, sonra mənim onun qulu və etisi olduğumu eytiqat edib, tələfiz edəsələr və sonra isə namaz qılıb, zəkət versələr, artıq bunu edəndən sonra onlar e, bizdən, yəni misalmanlardan canını və malını qormuş olur. Yəni o insanların kəlmi-i şadət deyib namaz, qobcəyyət verənlərin qanı, malı, başqa digər müsəlmanların qanı və malı kimi mühafizə olunur, toxunulmaz olur. Ona heç bir kəs toxuna bilməz. Yalnız və yalnız işsizlə halı odur ki, illə bi-haqq il -islam, İslamın haqqından başqa. Nədir İslamın haqqı? Yəni, İslam şəriyyətində onlara tələb olunan qaydalar tətbiq yəni olunmalıdır. Necə ki, Əvbəkir radiyalarının vaxtında Hamımız bilirik ki, Peyğəmbəzəm ölümündən sonra bir çox firqələr meydana çıxdı. Yəni, necə? Yəni, camat meydana çıxdı. Firqə demək, düzün görə, camat meydana çıxdı. Bir qism camat e, yalancı Musəylimə Peyğəmbərin dalınca getdi. Və bir çox insanlar ümumiyyətli İslamı tərk elədilər və bir çox insanlar da zəkadı tərk etdilər. Aydındır. Və Ağubəkir radiyaların onda xalifəli dövründə ən böyük işlərindən bir dən məhz Bax, bu cür, bu cür e, topluma qarşı e, bir mənalıq olaraq e, sərt mövqədə olması idi. Çünki Abubəkər radiyyallahu ənhu onlarda o vaxt mülami mövqədə olub tərk eləsə və yaxud da fikir verməsə Allah bilir ki, müsəlman, E, toplumunun halı necə olacaqdı? Və hətta Əbu Bəkir rəziyallahu o zaman zəkatı inkar edənlərə qarşı döyüşəndə Ömər rəziyallahu anhu təəccüblənir dedi: "Yə Əbu onlar kəlmə-i şahadət deməyənlə sən onlarla döyüşürsən, onların, Onları onlara qarşı qılıc qaldırsan?" Onda Əbu Bəkir dedi ki: "Vallahi də kimsə zəkatla namazın arasını ayırarsa, onlara qarşı döyüşərəm. Hətta balaca keçi balasını belə verməyə eytiraz etsələr, ona görə də mən onlarla savaşaram Və sonra dedi ki, Ömər, sən İslamdan qabaq mərdidin, şücəhdidin, yəni İslamda sən niyə belə zəifləmirsən? Və sonra Ömər radiyalan deyir ki, mən artıq sonra tədəbbür elədim, fikirləşdim və gördüm ki, həqiqətən də Öbəkir radiyalan bu cür bir mənalı olaraq bu mövqədə olmasını Bir dəyək elədim ki, artıq Allah Osmanlı onun sinəsini açıb. Yəni, ona artıq bir növ ilham kimi olub bu məsələ ki, yəni bu, bu, bu cürdə olmalıdır. Və sonra Ömr radiyalan, Avubəkir radiyalan onun dediyinə də yəni, razılaşır. Və Avubəkir radiyalan o zaman o zəkatı inkar edənlərlə döyüşürdü, amma onu mürtəd kimi deyil. Nə ilə döyüşürdü? Bir haqq İslam, İslam haqqı ilə. Çünki hamımız bilir ki, İslamın beş şərkənlərindən, Bircə kəlime şihadətdir ki, alimər ittifaq eliyib ki, kimsə onu tərk eləyərsə birmənal nə olur? Kafir olur, mürtəd olur, dindən çıxmış olur. Ancaq e, qalan 4 ayaşanda xüsusən də namazda ən çox böyük ihtilaf var və e, düzü çoxları e, əksinə deyir ki, namaz qılmayanın yəni kafir olması barəsindədir və e, hər bir halda məsələ ihtilaflıdır və çox güclü ihtilaf var bu barədə. Amma qalan məsələdə ihtilaf var. Necə, biz Keçən dərsdə də qeyd edildi ki, zəkat barəsində bir iki səhabə onu, e, onu, onu tərk edən kafir görürdü, obisirlə müxalif çıxır. Həcc barədə Ömr radiyallahu kəfir görürdü, başqalarına müxalif çıxırdı. Zəkatda dedi, Abla bin Mehsud onu tərk edəni kafir gördü, başqa səhabələrlə müxalif çıxırdı. Və bu ixtilaflar cüzi ixtilaflardı. Ancaq əsas ixtilaf isə namazın tərkik yəni barəsindədir. Və Əbu Bəkr isə onlara döyüşməsi mürtdət kim deyil, məhz İslamın haqqı ilə Döyüşməyiz. Necə ki, məsəl üçün, bir insan e, tutaqam ki, e, e, saat 8-də gün çıxandan sonra hidayət olub. Hidayət olub, kəlmə-i şadət deyib. Yəni, istər döyüşdə, fərqi yoxdur, istər adi haldır, kəlmə-i deyib və o insan İslam torpağında, İslam dövlətində yaşayır. Hansı ki, dövlətdə Allah subhantalan şəriyyəti, yəni qayda qanunu, Quran, Kərimi Peyğəmbəlisəm hədisləri qayda qanundur. Və o insan... E, Kəlmə-işadət tələfiz elədi, İslam'a daxil oldu, hamı dedi, kutardı, getdi, filan Vasya, filan Petrov İslamı kəlmə-işadət getirdi, artıq müsəlmandır. Və hamımız bilir ki, saat 8-də heç bir namaz yoxdur, fərz namaz yoxdur. Əgər biz işraqı, sonra duhanı e, nəzərə almasaq və başqa səbəb namazları nəzərə almasaq, heç bir fərz namaz yoxdur. Və zöv namazı yaxınlaşır və artıq baxırlar ki, Petrov meclisi gəlməyib, Vasya meclisi gə Və so bir müsəlman kəlmə şahadət tələffüz elmiş yaxı. Hakim çağırır. Ay Petrov, ayvaisa niyə sə namaz qılmısan? Və din hansı namaz? Və zöhr namazı. Düy yo mən bilmirdim İslamda namaz var. Mən elə bilmirdim kəlmə şahadətin qutadı yetirdi. Sənin malın mülkün qonur. Dedi o bizə İslama ilkin girişdən ötürür. Dedim qutadı yetdi, daxil oldun İslama. Və İslamın artıq e, İslamımıza girmisənsə, daxil olmusansə, artıq İslamın özünün qayda-qanunları, qayda-qanunları bilir. Bu Əgər o qəbul elədi, qəbul elədi, oldu, həm ləfzəm də həqiqi müsəlman. Necə ki, kəlmi işarə edən, İslama daxılı olmuş oldu, o əməlləri edəndən sonra isə, qalan əməlləri də yerinə yetirəndən sonra artıq İslam hökmü onun üstəndə həqiqi hökmə çönür. Artıq olur, həqiqi müsəlmanlardan olur. Ancaq yox, o inkar eləsə və ona mühlet verilən sonra tam inkar eləsə, qəbul eləməsə, artıq İslamın, Qayda qanunin o cəzalanır. Aydındır. Necə ki, namazın təhkib arəsində hökümü hamımız bilir və başqa-başqa başqa, yəni məsələlərdir. Və ə, hədisə də buyurulan illə bir haqqı isləmdə buna dalat edir. Və ya da ki, bir insan islamdadır, islamdadır. və onun bilir ki, canı, malı nədir? Haramdır. Və yalnız və yalnız İslam haqqları nə deməkdir? İslamın qoyduğu qayda qahanlar. Necə ki, Peyyəmzəm ablının nəsun hədsində ki, müsəlmanın canı, qanı və malı haramdır üç şeydən başqa. E, zinakar evli olan, istər qadın, istər ki, e, camata qarşı çıxan və bir də e, dini tərk edən, adam öldürən, Zinakar evli və bir də bir rivayətə gəlib camata qarşı çıxan və bir rivayətə gəlib dinli tərk elə. yəni, eləyib camata qarşı çıxan. Üç haldan başqa isə qalan qanunlar İslamda nədir? Haramdır və həmən o üç məsələ də zinakar evli, və hətta da ki daha da evli olmuş biznəkar və hətta ki bir insanı öldürən və hətta ki İslamı tərk edən bunların qanı isə, bunların canı isə məhz İslamın qayda qanunlarına görə mühakimə olur və İslamda da onların özlərinə hökm var. Evli biznəkarın hökmü daşqalaqdır. Adam öldürən hökmü onu özünün qətlə yetirməyidir və dini tərk edənin də məhz onun yəni edam olunmasıdır. Və bunlar hamısı İslamın qoyduğu, yəni qayda qanun onun canının qanunun halal olması. Və eyni zamanda İslamın başqa haqları da var ki, məsəl üçün, oğluq edən əlin kəsilməsi və yaxud ki, e, evli olmayan şəxsin zinası, yənsə o 100 dənə qamçıya bərabərdir. Və eyni zamanda araqçanın qamçılamması və eyni zamanda e, e, şəriətdə hədd qoyulmayan yalnız o məsələ hakimin nəzərinə görə cədədə bilən, buna da təzir deyirlər. Bir var, hüdud, hüdud Allahın qoyduqları hədlərdir, təzir isə hakimin qoyduğu, e, tətbiq elədikləridir. Yəni, ola bilər ki, elə cəza var ki, məsəl üçün, e, quran kərimdə e, hədləri var, amma elə müasir, məsəl üçün, e, cinayətlər var ki, ola bilər, o, öz vəsifinə görə qeyd olamıyor. O, ümumi vəsifinə altına girir, hakimin nəzərin altına daxil olur. Məsəl üçün, götürək tam ki, avariya. Bir insan bir maşını vırdı. Yəni, Qurana kəmdə var kimsə kimi maşını vırsa? Yoxdur. Sünnədə var, yoxdur. Bu məsələlər artıq yəni, qayıdır hakimin yəni, nəzərinə. Və orada hakim özünün e, hakimlərini və başqa ona aid olan e, orqanlarını yönəldir o məsələyə. Baxsınlar, necə vırıb, kimi vırıb, maşını vırıb, nəyi vırıb, düzəldirə bilir, düzərdirə bilmir. Və bu cür hallarda ola bilər, hakim orada nəzərə alsın ki, bu bilə biləyəyib. Çünki elə, məsələ, elə yer olub ki, o vurmaya bilərdir, məhz o onun düşmənsi yolu bilə-bilə maşın var. Burada artıq hakim özü onu tezəlandıra bilər, ona tezə maşını da aldıqdıra bilər, onu pulunu da ödətdirə bilər, onu ıı, həbs eləyə bilər, ona qamışı da vura bilər və eləyə və, və Bu cür məsələdə artıq buna təzir deyirlər ki, bu hakimin, hakimin ıı, öz nəzəri ilə, Yəni, e, məsələtin olan yəni, cəzə formalardır. Və sonra Peyğəmmət Zəməlisinin axında buyurur ki, Və hisə buhum ələ Allah və onların hesabı da kimədir? Allah subhanə və tealədir. Yəni, yəni, kimlək bizə zahirə nə göstərirsə və biz onların o cür müamiləni edirik. Necə, Ömer Adelənin dediyi kimi, deyir, Peyğambə son vaxtdan deyir, vəh var idi və yaxşı ilə pisi biz vəh ilə nail edirik. Bu, münafiqdir, bu, belədir, bu, belədir. Ancaq, deyir, bugün artıq vəh yoxdur, biz artıq insanların zahirinə görə müamilə aparırıq. Kimsə bizə zahir ilə biz də yaxşıyıq, pisə də biz nəyik? pisidir. Və bu hədisdə göstərilən odur ki, artıq zahiri əməlləri bizə göstərdi Peyğəmbər (s.ə.s.). Əgər kəlmə şahadət disə, namaz qılsa, oruç susa, namaz qılsa, şəhad və və sonra elədigi cəzaları görə İslam haqqı ilə cəzalandırılar. Və onların qəlbində olan məhiqqət isə kime məxsusdur? Allah Subhanahu va Taala. Çünki bu İslam şəriətində heç kim qəlblərlənlə mühakimə eləməyə Haqlı deyil, haqqı da yoxdur, heç bir əsası da yoxdur. O, yalnız və yalnız qələbdə olanları bilən kimdir? Allah subhanəbə tealədir. Və buna, buna görə də Peyğəmbər s.ə.ə.mə münafiqlər bildiriləndə Peyğəmbər s.ə.mə onları tərk elədi, cəza vermədi. Hansı ki, vəhinən bilirdi, bilirdi, yəqin bilirdi, bu münafiqdir, bu münafiqdir. Niyə görə eləmədi, niyə görə tərk elədi? Çünki Peyğəmbər s.ə.mə bilirdi ki, bu qəlbi məsələdir. Bu görünməyən şeydir. Əlbəni insan zahirən gəli səninə namaz qılırsa və qəlbində münafiqdirsə və sən onu öldürürsənsə, zahirən nədir o? Namaz qılır, zəkat verir, oruçdur. Sən onu öldürürsənsə zahirə görə, qıraq cəmiət kafirlə nə deyəcək? Deyəcək Məhəmməd öz, öz cəmiətini qırır. Ax onlar qəlbdən xəbərləri yoxdur. Bu münafiqdir, bu həqiqi mömindir, bu kimdir? Və zahirə qıraq cəmiət nə deyir? Deyir, bunlar bir-birlərini Məhəmmədə camatın qırır, ona bəyyət eyləni, hidayət eyləni, iman gətirəni qırır və ona görə Peyğambə Sələm camatın bu dedikodusu olmasın deyə İslamda olmayanların İslama qarşı fikri, zikri, İslama qarşı məqsədləri, e, e, necə deyirlər, Əks olmasın deyə, İslamın ziddinə olmasın deyə, İslamın ifrəti olmasın deyə, məhz Peyğəmbər s.ə.v. onların öldürülməyini buna görə təhkil edir. Yoxsa Peyğəmbər s.ə.v. onların adını Hüzeyv ibn Yəmənə e, bildirmişdir, sahabəyə bildirmişdir, hansı insan, kimlər münafiqdir və s. Və e, qəlbdən olan məsələ də bizə bağlı deyil, bizə aid deyil, onun haqqı kimə deyil? Allah subhanahu wa ta'alədir. Əgər o həqiqətən qəlbində münafiq edirsə, o qiyamət günü çı, kafirlərdən də aşağı təbəqədə olacaq. Yox, əgər o insan e, qəlbi də zahiri kimi mümin isə, o da öz əməllərinin müqabirəndə cənnətin dərəcələrindən birinə yəni, layiq olacaq. Və eyni zamanda bu hədsə münafiq olaraq onu demək olar ki, döyüşlərin birində Usam Əbin Zeydə radiyallahu ənhu e, qılıncı kafiri, təslim eləmişdir. Yəni yıxılmış yerə qılıncı qaldıranda o dedi: "Lə iləhə illallah" və bir rivayətə görə də eşidəndə "Lə iləhə illallah" və bu ləfzi deyəndən sonra və Usamə rəziyallahu anhu onu qılıncan öldürür. Və o məsələni səhabələr çox qəlbə qəbul eləyirlər. Yəni çox e, təəccüblü halda qəbul eləyirlər və məsələ Peyğəmbər sallallahu çağır. və səlləmə çatır. Usam ibn Zeydə çağırır. Deyir: nə oldu? Sən nə elədən elə? Dedi: "Ya Rasulullah, mən qılıncı o qılıncan qorxdu." Mən də ona görə onu öldürdüm və e, onda peyğəmbər səm deyir ki, əşəqaq də qalbahu dron qəlbini yarmışsın sən. Yəni o insan o tələfiz etməyini e, qorxudan elədiyinə görə sən qəlbini yarıb baxmışın ona və deyir ki, və deyir peyğəmbər səm deyir ki, mən bir vaxt da gəlib ki, əgər sən nə edəcəksən ki, əgər o qiyamətun ləyla kəlməsi ilə gəlsə, görə <gülüyor> həqiqət olsa Sən necə cavab etsin Allah o sözü deyəndən sonra. Və deyir Peyğəmbərsəm o qədər bunu tənbeh elədi elədi ki, Usam aradılan elə ki, keş kimi həmin gün deyir, bir salman olmazdı. Yəni o sözləri eşitməzdim ki, mən Leylala deyən şəxsə deyir, mən yəni qılınc yəni qaldırmışam. <gülüyor> Və çünki həqiqətdə isə Peyğəmbər sallalləm tənbeh edirdi öz tələbələrinin, sahabelərinin. Nəyə görə ki, bilsinlər ki, qəlblə olan məsələlərə heç kimin qarışmağa nə var, nə Və bu günlər görsən ki, bəzi qardaşlar kiməsə deyək ki, filan kəs münafiqdir. Filan kəs, ay qardaş, niyə görə münafiq olmadı? Münafiq nə vaxt yaranır? Məkkədə kimsə deyə bilər, münafiq vardı Yox, niyə görə? Çünki Məkkədə küfür zahir idi. Müşrikilər gücdə idilər. Və münafiqlər nə vaxt yalandılar? Mədnədə, niyə görə? Çünki artıq orada İslam zahir idi, İslam gücdə idi. Onlar özlərin canları, mallarını qormaqdan ö Yəni, müna münafiqcəsində İslam'a daxil olurlar. Niyə görə malları, müşkiləri qonusun? Ancaq burada bugün İslam izhar döyür. Burada bugün küfür üstündür. Belə halda, hər hansı bir qardaşın elədiyi axısa, onu küfürdə iddiam eləmək olar olmaz. Hərbəttə ki, olmaz. O, ola bilər imanı zəifdir, ola bilər axıdır, ola bilər, ola bilər, amma münafiq ola bilməz. Çünki, yenə dirəm, əgər kimsə bugün aramızda namazı Allah qorsun, tullasa, bir gelib sabahçın bir şirk eləsə, biz nəyi dey Uzağı deyici buna salam verməyin, flankəs məcəllik oldu. Başqa nə şey edə Yox. Onun nə nəyə ehtiyac olur münafiq olmalıdır. Əgər bu onun elədigi əmələ görə et, e, dini elə tərkinə görə nəyinsə nəyinsə görə şərqi tərəfdən ona cəza verilməyəcək. Bu tam əmin ondan. Yəni bu gün kimsə evində araq içsə, bir qardaş görsə, lap hamıya yaysa, o qardaşə nə olacaq? Heç bir şey. Uzağı deyəcək ki, flankəs araq içən olub. Yəni, nə cəzə, nə cəzə olacaq ona yox, aydındır və ya da ki, zinə elədir və ya da başqa bir əməl elədir. Ona görə bugün hər hansısa bir insanı e, elədiyi asiliyə görə nifakda iddiam eləmək olmaz. Əksin o nəsiyyət eləmək lazımdır, bəlkəm imanı zəhvliyib, bəlkəm gedib cahillərinə oturub, durub, yenə qurşanıb ona. Çünki bugün bizdə kifayət qədər mesciddə Kifayət qədər elməzsə, kifayət qədər e, zikri imanı artıran məclislərimiz yoxdur ki, biz deyək ki, saat 9-a falan yerdə var, falan gün, falan yerdə, falan gün, falan yerdə. Çünki insan müəyyən bir vaxtı nə isə həss etməlidir. Bəziləri vaxtını sərf edib cahillər kimi futbola kinoya, nə bilim, başqa-başqa oyunlara, hans ki, müəyyən həddindən çox vaxt sərfi elə, namazlar gedir və yaxud və s. və bəzilərdə həss eləyir e, Quran oxumağa, zikr eləməyə, ibadətlə məşğul olur, dəhsələ və və s. və Ə, çünki insanın vaxtında müəyyən bir boşluklar olur və o boşlukları kimsə o cürdə olur və kimsə, yəni bu cürdə olur, aydındır və o insan da hansı ki, o cür asiliyə qurşanıb, o da ə, ola bilər yanında İslam əhlindən tapa bilməyib və ya ki, yanında olan müsəlmanlar özü kimi zəifdir. Necə ki, e, görürsən, bir qardaş gedir, məsəl üçün, ibalə dəhli, tovi dəhli gedir, məsələn, diskoteka gedir, oynayır, oynayır, oynayır ki, yanı bir nəfərət oğundur, baxa görür o da qardaqdir, isələ amaləkum Yəni, bu olan şeydir ki, həyə qitəmdə, yəni, bu təsəvviyyəyin ki, bu belə şeylər, biz necə deyək ki, filan kəs münafiqdir? Nə var onun nifaklığına? Heç şimdəyəməz onu. Ola bilər, asidə imanı zəifdir və başqa hallar ola bilər. Ancaq onun elədiyi asidə biz onu iddiam elək ki, filan kəs gedir, filan yerdə tiskoyunca, neynir o münafiqdir? Yox, düzgündür, o asidir. O imanı zəifdir. O nədir, nədir? Amma o munafiqdir. Vəht onun kimi başqa bir başqa e, haramları eləyənlərdən kimsə. Aydındır? Və ona görə o cür insanlara nəhsət etmək lazımdır. Ancaq onların qəbilələrindən hökm vermək lazım deyil ki, o munafiqdir, o nə bilim halal görür, o nə neynəmir. Və bu məsələlər həqiqətən də e, çox dərində gedib insan təkfirsiyə də oxşaya bilər. Təkvirə də meyil eləyə bilər. Çünki bugün o təkvir camatının ən qəbahətli halları nədir? Bunlar, sübhanallah, ibadət 5-ci dələ deyir ki, kafirdir. Baq, problem orasındadır. İbadət əli, tovi dəli kafir salir bunun üçün. Niyə görə? E, nə var, nə var, hansısa bunların dediyi, hansısa prezidentdə kiməsə bunlar kafir demir deyənə. Və bu məsələlər həqiqətən qəlbin olan məsələlərdir və Peyğəmbər sallalləm e, müsəlmanları yönəldir ki, o məsələyə heç kimin qarışmaq haqqı yoxdur. O məsələ kimə bağlıdır? Allah Subhanahu Taala. Onun da hesabını kim alacaq ondan? Allah Subhanahu Taala. Və qiyamət günü heç kim gəlib sənə deməyəcək, səndən soruşulmayacaq ki, ey falan kəs, falan kəs qəlbində münəfiq idisən, o niyə salam deyirdin? Və ya da, ona qız vermişdin? Və ya da, onun kəsinin yerdin? O qəlbdən olan məsələ kimə aiddir? Allah Subhanahu va Taala aydındır. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.